Kalandok a világ körül. Van egy sziget, ahol az emberek kis faházakban laknak. Ők a közösségben élnek, majdnem mindent maguknak termelnek meg, állatokat nevelnek, és amikor nem a földeken dolgoznak, akkor nyáron úsznak és teniszeznek, télen pedig sielnek és szaunáznak. Ez a sziget egy börtönsziget, Norvégiában, lakói gyilkosok, rablók és drogcsempészek. Fegyvere nincsen senkinek, rabok és őrök egyenlőek, és esténként jókat buliznak a direkt erre a célra kialakított koncertházban. Ilyen ország ez a Norvégia, egy olyan hely, ahol a 21 éves börtönbüntetését töltő tömeggyilkos Andres Breivik pár hónapja azzal fordult a hatóságokhoz, nyilván önök is olvasták ezt a kiáltványt, hogy most már elege van, a Playstation legújabb játékait is követeli magának, mert a régieket megunta, és ja, és jól jönne egy kényelmesebb karosszék. Azt hozzá, hogy termei saunája van. Na hát ebbe az országba kalauzolva minket, Kis György Éva, de inkább azt mondom, hogy Travellina, mert a travellina.hu alapján szerintem már ezen néven sokkal jobban ismernek téged. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Szóval ez alapján nekem egyből az jutott eszembe, a Breivik levele alapján, meg a börtönviszonyok alapján, hogy innen nézve ez az ország, ez a Norvégia, az egy ilyen teljesen abszurd hely. Arra lennék kíváncsi, te, aki ott jártál, te mit tapasztaltál tényleg abszurd nekünk, közép-kelet-európaiaknak? Hát nem is abszurdnak hívnám, de mindenképpen nagyon meglepő volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy én nagyon sokáig halogattam ezt a norvégiai utat, hát hogy nagyon napimádó nap vagyok, és mindig úgy voltam vele, hogy én nyáron nem fogok elmenni egy olyan helyre, ahol idegebb van, szóval valahogy ez így mindig nekem ilyen nagyon-nagyon hidegnek tűnt, meg kopárnak, meg... Szóval mindig tudtam, hogy szép, de valahogy idegenkedtem tőle, és hát nekem, hogy mondjam, hogy most, hogy voltam Norvégiában, így, így ez teljesen átszikadt ez a dolog, és azóta így, ha utazásokra gondolok, akkor mindig csak ilyen skótájakat, meg Norvég, meg Izlandi, meg de erre vágyok, szóval, szóval hogy annyira, annyira más az egész, annyira uh... De annyira gyönyörűek ezek az északi tájak, hogy, hogy ez az teljesen átfordult a fejembe, és so, sokkal jobban vágyott. Az mentalitásában, hozzáállásában volt, ami meglepett? Igen, nekem nagyon érdekesek voltak a norvégok. Azt mondanám, hogy úgy barátságosak, hogy nem az a bűbájos barátság, szóval egy norvég az így nem fog profilzni meg nem fog kedveskedni, meg nem, nem olyan módon barátságos, hogy úgy úgy, úgy az ő kis barátságosságával hanem inkább olyan hatékonyan, szóval, hogy nem... De bármikor a volt egy, egy vészhelyzet, vagy volt, hogy bizony talán voltam, akkor valahogy mindig ott termett egy Norvég, és megoldottál. Szóval egy ilyen, én azt mondom, hogy ilyen nagyon hatékonyan működnek ezek a norvégok. Szóval nem, Anélkül, hogy bratiznám. Igen, Kát, igen, igen. Nem meg magához, nem már, Nem, nem, nem, nem az a fajta, akivel úgy úgy rögtön megosztjátok az összes titkotkat, de, de valami mindig lehet rájuk számítani. Szóval mindig, mindig ott vannak, mindig megbízhatóak. Egy példa, például, amikor én busszal felmentem Altába, egy az út vége során, és ott hagytam a buszon a kabátomat, és hát utána mentem Spitzbergákra, úgyhogy egy kicsit hiányzott is a kabát, és hát de amikor észrevettem, akkor szóltam a busztársaságnak, írtam egy e-mailt, hogy, hogy megtalálták esetleg a kabátot, azonnal válaszoltak e-mailen, SMS-en, és akkor írták, hogy akkor mi a procedúra, amit fog megcsinálni, és akkor egyébként így meglett a kabász, hogy annyira gyorsan így reagálnak és segítenek, szóval szerint nincs olyan, hogy ott így bármiba érhesse. Több mint négy éve megy a hátizsák rovat, azt hiszem még soha nem kezdtem beszélgetést azzal, amivel most kezdeni fogom, vagy hát már nem teljesen az elején vagyunk, de azonnal belevágok. A fiordokon kívül, meg Andres Breiviken a tömeggyilkoson kívül, amit még tudunk Norvégiáról, az az, hogy elképesztően drága. Ebből mi a valóság? Mert hogy ez terjed, hogy oda az emberek három évet kell gyűjtögetni ha el a Ez abszolút így van. Én amikor elkezdtem tervezni az utat, akkor azért magam kis módszerével szépen összeraktam egy kis listára, hogy amikor szeret, műket szeretnék megnézni, és utána rámentem az internetre, hogy akkor elkezdtem foglalni a szállásokat. És hát amikor így az először az első éjszakát néztem oszlóba, és így megláttam, hogy mondjuk, a, hogyha azt írom, hogy mondjuk 20 ezer alatt legyen szállás, akkor legjobb esetben csak egy ilyen hosztel vagy egy több ágyas koedukált szobába kapok egy ágyat. Akkor így első este becsuktam az internetet, hogy most én biztos fáradt vagyok, és rosszul látok, és akkor majd így holnap frissen újra neki kezdtek, de hát tényleg ez volt. A, amit, amit segíteni lehet egy kicsit a dolgokon, hogyha az ember nagyon időben elkezdi, ugyanis a, a vonatjegyeknél van az, hogy uh, ilyen sárgosan vannak árazva vonatjegyek, és hogyha hónapokkal előtte uh, nézegeted a foglalásukat, akkor ott egész hosszú vonatutakra lehet nagyon olcsó ilyen jegyeket kapni, Elkezdenek árulni 199 koronáért néhány jegyet, és akkor, amikor az elfogy, akkor jönnek a 299 koroná, és a így megy föl. Szóval, hogyha nem kapsz észbe időben, akkor már jön 5-szoros, 6-szoros árat, ez Ezt lehet így a vonaton. Ami, hát, ami csak, hogy így hozzávetőlegesen most már mondtad, hogy a szállás mennyi, tehát ezek szerint egy picivel normálisabb szállás, a 100 euró körül van minimum, hát igen, tehát 25-30 ezer. Egy vonatút, egy buszút, egy befizetett utazás, ezek milyen árban vannak? Vagy Hát mondjuk egy. Ez egy simaváros is ilyen, valamikor így eléri az ezer forintot, ugyanez egy kávéra. Úgyhogy nekem teljesen előjött az, amikor még egyetemista koromban elkezdtem utazni, és mentünk Nyugat-Európába olyan csővártozás hátizsákkal, és most visszajöttek ezek az idők, így nem meg sem mondani. hány valószínűleg a. Igen, igen. igen, laktam, a másik pedig, hogy vittem magammal. Leves sport, mike tartós kenyere, ez az teljesen, és ami volt, hogy van fiatalon. Az ember utazott, mert hát ezt abszor... én egyébként nagyon nagy vagyok, és nekem mindig rész az utazásoknak az, hogy értem vagy kipróbálom a helyi specialitásokat, de hát ez itt szóba se jött, hogy én értelemben. maradt egyek, a portleves és a, a Mike. Igen. Kondolom, akkor ezen lehet. Akkor, hát gyakorlatilag az az, akkor ettem melegételt, amikor a helyieknél laktam. Szóval volt néhány, hogy ismerős ismerősén így meg lehetett húzni magam, és akkor akkor sikerült volna normálisabb kajákhoz hozzájutni. És a helyiek egyébként mindig haladtállaltak? Igen, igen, még reggel is volt általában hering. Jobb de már még hát hideg a kenyérhez? Hát, hát ilyen, ilyen uh, mustárban, meg ilyen olyan szószokban. Igen, de hát ez neki kell Papi is gondolom a, miatt, a d vitamin miatt, hogy sok halat egyenek. De pia nincsen hozzá. Van? Hát nem tudom én, ami szomorú. <gül> még, még az lehetne egy Igen. jó kis izé, mártásos, mustáros hering, és esetleg valami erős, erős dolog. Úgyhogy hát ebből egy kicsit ilyen spártai volt az út így a gasztró része, de, de hát abszolút kárpótolt így. Visszatérve arra, hogy mennyire más, hogy én szóval úgy éreztem, mintha így mindig így egy. Fotoshoppunk keresztül nézném az országot, szóval, hogy sokkal zöldebb volt a zöld, sokkal kékebb a kék, hogy nagyon élénkek a színek, biztos ez a nagyon tiszta levegő, vagy nagyon más északi viszonyok, de valahogy ö, minden úgy fel volt erősítve a Cinex egy fotósnak, ez egy ilyen abszolút viszont érvény. még nélőtt a reklám, felvezetném, hogy nem csak simán Norvégiában voltál, hanem már említetted is eljutottál a Spitzbergákra, ami a jegestengerben található szigetcsoport az európai kontinenstől északra, valahol félúton Norvégi és az északi sar pont között, van három nagy szigete, ha jól tudom, leginkább ezek lakottak, és a három sziget az egy ilyen háromnegyed magyarországi terület, tehát viszonylag nagy szigetcsoportról van szó. Szóval, ha már a pénzről beszéltünk, akkor az azt jelenti, hogy a Spitzbergákon még annál is drágább, mint a szálltföldi Norvégiában. Igen, hát ez ott már teljesen horror. Mondjuk így át lehet repülni viszonylag normális áron, mert járnak fapados repülőterek, repülőgépek. Uh, ami már nehéz, az a szállás, uh, van, nagyon kevés szálloda van, és azok mondjuk ilyen 2 300 euró egy, uh, egy szoba egy éjszakára. Egy szállás van, ami egy kicsit így marginálisan. 80-90 ezer forint. Igen. Szóval van egy szállás, ami a marginálisan olcsóbb, így a repülőtér környéken, csak onnan még fél óra besétálni a városba, és csak akkor lehet, hogyha van fegyvered, mert ugye ott ilyen jegesmedve veszély van, és nem lehet uh, a nélkül mászkálni. Tehát a spitzbergák beliek, nem tudom, hogy mondják igen? a spitzbergák lakók, spitzbergiek, azok mindannyian fegyver Igen, látkának. igen, igen. Hát úgy van, hogy a városon belül, a, ami van, az az egy nagyobb település, ahol mondjuk így laknak kb. így 2000, ez a Long ott városhatáron belül lehet sétálni fegyvert nélkül, de mondjuk ez a olcsóbb szállás, amikor a repülőtérhez, ez már így kiesik, és akkor oda nem nagyon lehet menni. <gül> Úgyhogy akkor. Hát akkor vagy ezzel -e fegyvert, vagy pedig azt lehet, hogy akkor, akkor jársz be a városba, amikor olyan repülő, már így az egész a van két busz, azt így valahogy oda vitték, és akkor az a két busz minden repülőhöz kimegy, és akkor csak akkor jár a Mert hogy a 2000-es település, ez bejárható Persze, gyalog. Persze, az olyan picike, az bejárható, sincsen. nincs autó. A hát, motorral, vagy hát, gyalog, hát nyáron gyalog közlekednek, tényleg meg homobilla. úgyhogy hát autót nem is láttam. Te és amikor ebben a kimondhatatlan uh -huh. nevű városban mi a Spitzbergák fővárosa? Longierbien. Longierbienben bemész egy kávéházba vagy egy kávézóba, akkor mint nálunk az esernyő úgy sorakoznak ott a fegyverek az ajtó mellett? Igen, vagy? hát például a szállodában, ahol én laktam, ott volt egy széf az ajtónál és akkor, illetve úgy volt, hogy volt egy öltöző, ahol mindenkinek le kell rakni a cipőjét. Mondjuk most én nyáron voltam, ez nem volt annyira vészes, tehát télen ott le kell tenni ugye a havas cuccokat. És akkor a öltözőben van egy ilyen külön kis szép, és oda be kell rakni a fegyvereket. Ja, a cipőt, Öt a kabázot, és a fegyvert. És ott ugyanúgy látszik, ki van írva mondjuk a bank, nagyon kevés dolog van, egy posta, egy bank, egy üzlet, és akkor annak és ott a bejáratánál ki vannak ilyen kis feliratok, hogy akkor a fegyvert a adjuk kint. De... És ha jól tudom, akkor a Spitzbergák az a hely, ahol valamikor október végén lemegy a nap, és legközelebb márciusban látnak a helyek napfényt. Igen, ez úgy van, hogy négy hónapig teljes ötetség van, és akkor március 8-án van, hogy az első kis napsugár megjelenik, és akkor itt tudják a helyiek, hogy megvan, hogy a, a kórháznak, mint amilyen a alsó lépcsőjén látszik először, és akkor ez egy olyan kis ünnep, hogy akkor az egész város oda megy, és akkor megtekinti az első napsugarat és akkor így ünneplik, hogy akkor ez mennyire jó, jó dolog. És akkor egyre hosszabbak a napok, és utána van négy hónap, amikor meg egyáltalán nincs éjszak, az egyáltalán nem megy le a nap. És kojítotár. Én ugye pont akkor voltam, úgyhogy éjjel nappal. Hát gondolom volt. egyébként azért a jegesmedvék is a sötétebb időszakban veszélyesebbek, nem amikor nem. Igen, semmik, akkor a legrosszabb télen, mert akkor ugye, egyrészt, ugye mindenhol hó van, és akkor nem látszik a hótól a jegesmedve, hogy beleolvad, meg, meg folyamatosan sötét van. Úgyhogy akkor, akkor tartják be ezt igazán sokkal jobban, hogy nem szabad fegyver nélkül mászkálni. Szóval még van, így ezt talán meg lehet tenni, hogy a kempingből besétál az ember a városba. Szóval akkor nem annyira veszélyes, mert úgy jobban meglátod a matkót. Bizonyos szabályokat nekünk is be kell tartani, mégpedig az, hogy van egy perc rekláma a Hátizsák két blokja között most. Örömzene. Múzikusok a klubban ávon vesztivel. Minden kedden este 9 órától. Reklám. Vigyázz! Kész! Rajt! IQ-teszt indul a Népszabadsággal. Vajon elég okos egy wellness hétvégéhez? Magyarország tesztjén kiderül. Olvassa a Népszabadságot, tesztelje tudását és nyerjen! A nagy sikerre való tekintettel megismételjük Kardos Péter Síp utcai kötetének bemutatóját. A bemutató időpontja 2015. április 14-e, 17 óra. A helyszín az írók boltja az Andrási út 45 szám alatt. A szerzőt faggatják Benedek István Gábor és Feldmayer Sándor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Reklám hangzott el. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bóti A Hátizsák mai vendége pedig Kis györgyé Éváliás, Travellina, akinek az úti kalandjait és fotóit a travellina.hu-n olvashatják, de szerintem ezt egy jó utazónak már nem is nagyon kell mondani, mert évek óta működik ez az oldal, úgyhogy biztos, hogy sokan ismerik. Norvégiába kalauzol ma minket Éva, és azon belül is a Spitzbergákra ugrottunk el az utolsó néhány percben, ami Norvégia kezén van. Norvég nevén Svalbard, és egy óriási sziget, vagy több szigetből álló szigetcsoport a Jeges-tengerben. Feltételezem, hogy sikerült valamennyire megismerkedni a Spitzbergákon lakókkal, Spitzberg-a beliekkel, valaki tudja, hogy, hogy ejtik ezt, írja meg gyorsan most a fórumra. Szóval az ottaniakkal, mit mondtak, mi vonza őket a Spitzbergákban? Vagy Miért maradott az ember? Ez hát, számomra is rejtély volt, mert én ugye hogy említettem, hogy ilyen napi mádó vagyok, hogy hogy lehet kivírni abba a sötét, hideg területen ott az életet. nagyon. szeretem, hogy amikor sötét van télen, a napmentes időszakban, akkor ott mínusz 10-15-20. Hát, És hát főleg az, hogy hónapokig egy... szóval hónapokig semmi napfény nem látnak, szóval ez lehet nekem nagyon riasztó. Van ennek valami varázsa, mert akik ott laknak, nagyon-nagyon szeretnek ott lakni. Van egy van egy, kb egy ilyen 2000 fős állandó létszám, nagyon egyébként pedig így változik, szó fluktuál, mert ott mindenki ilyen a bányatásság vagy ilyen olyan cég alkalmazásában van. Úgyhogy Nincs... bányászatból él a hely? Igen, van, még vannak bányák, már nem annyi, mint régen, de azért, azért leginkább még az a munkáltató. Nincs nagyon más... Lehetőség egyébként ott dolgozni, mert meg egyáltalán semmit nem lehet csinálni, mert minden minden ház a, a munkáltatók tulajdonában van, szóval nincsenek is ilyen privát dolgok, és ott próbálják összenőzni azt, hogy oda menjenek az emberek dolgozni, úgyhogy kisebb a fele, akkora az SIA, és nincsen álfa, meg egyéb ilyen kedvezmények vannak. De egyébként csak bérled a saját lakásodat, a Hát házadat. ezt így kapják a cégettől, Aha. igen. És hát akikkel beszélgettem, ők mindig bele vannak szeretve, hát nyilván azért élnek ott a Spitzbergákból, És akkor én kérdeztem, hogy mit tudnak csinálni így télen. És akkor mondják, hogy hát így abszolút így elmegy a nap, mert fát kell vágni a kandallóba, meg mennek a gyerekekkel játszani. Ott egyébként így a még ilyen mínusz 10-20 fokba is kivegják a óvodában a gyerekeket az udvarra. Még annyira megszokták a hidegek, hogy ezt bírják. És és beszélgetem egy lányjal, akinek valamikor az a 2000 ember is sok, és nekik van külön ilyen kis faházuk, így a semmi szélén, és akkor oda el szoktak menni, ahol ugye se áram, semmi nincs, és akkor mondom mégis, akkor hogy éltek, és akkor mindenkinek egy kis fejlámpája, és akkor azzal társas játékoznak, befültenek a kandalóba, és akkor így élnek. Ugye egyébként utak nincsenek, úgyhogy... A Nyáron nem is nem lehet közlekedni így a, a szigeten, csak, mert csak akkor, amikor van hó, mert akkor hómobil járkálnak minden mindenhova. Kutya szállít, nincsen? Hát vagy kutya, Aha. de inkább hómobil. Most egy nyáron, amikor én voltam, ott össze-vissza parkoltak a hómobilok a városban. Most ilyenkor egyébként, a, amikor így nyáron egy ilyen, ugye nekünk így értelmezhető ez a, a sziget, amikor van mit látni, meg nem, meg nem fagyunk meg, akkor gyakorlatilag csak a jogi rendulásokra lehet menni hogyha nagyon más, más Danny, való nincs. És egyébként érdekes volt, hogy például beszélgettem egy fiúval, aki mondta, hogy, hogy ők annyira megszokták ezt a ritmust, hogy úgy négy hónapig teljesen sötét, akkor van egy kis átmenet, és utána négy hónapig ugye csak világosság. Szóval mondjuk a négy hónap világosság után már úgy elegük van a napból, és akkor így alig várják a sötét időszakot, de amikor már így négy hónapja sötét van, akkor úgy örülnek az első kis napsugárnak. És mondta, hogy amikor ő így elutazik máshova, akkor ilyen teljesen megbolondul el több, hogy így minden nap föl lehet. <gül> minden a néztek, és minden nap a nappal teljesen Igen, abszurd. Nem, teljesen hektikus nekik. Úgyhogy ők ezt, hát ezt szokták meg így ebbe, ebbe éltek. E, meg hát amit így nagyon szeretnék, és mondjuk ezt el is hiszem, hogy nagyon jó, hogy így az, hogy felcsatolja a sillécet, akkor ott tud sielni. hogy minden olyan közel van, akkor nyáron van rögtön a víz, akkor kajakoznak. Úgyhogy hát a legébként nagyon sportos ember. egyébként is a norvégok ilyen végtelenül sportos emberek, szóval minden hétvégén, ugye egész Norvégiában, mintha egy ilyen törvényben lenne, vagy mindenki megy túrázni, és, és kirándulnak, bicikliznek, kajakoznak, mindent csinálnak. Látt a abszolút ilyen ja, nincs, is nagyon mit csinálni egyébként hétvégén. Azt mondtad, hogy nagyon nagy a fluktuáció, hogyan ismerkednek, vagy hogy lehet egy szomszéddal kapcsolatot tartani, vagy valakivel összebarátkozni, ha ezek szerint, nem tudom, hogy milyen időközönként van ez a fluktuáció a fél évente, évente, de ezek szerint el eltűnnek az emberek mellőled? Hát igen, a, a, főleg, a, ugye sok vendégmunkás van, és akkor mondta például ezen ő, hogy ez a gyerekeinek nehéz, mert ők ugye óviba, meg az iskolába összebarátkoznak más gyerekekkel, és akkor úgy. Ugye ezek a barátságok ugye gyorsan megszakadnak, úgyhogy nekik uh, nehezebb. Egyébként ahhoz képest, ugye elég sok rendezvény van, én például az Ugye én azt, azt is azt gondoltam, hogy ott semmilyen kulturális rendezvény nincs, mert mégis ki a francmen, és megyek. nem megy mondjuk Rolling Stone, nem fogod elmenni 2000 emberért. És, és hát így meglepve hallottam, hogy abszolút vannak értoknak koncertek. Szóval híres előadók is elmeg Spitzbergákra, hogy annyira vonza őket ez a vidék, és annyira drága, hogyha ők ezt így, ott turisztikai hivatal, szervezi ilyen kis csomagokat, és akkor hát nem magas felépti díjat fizetnek, hogy ugye azt nem tudnak a 2000 embernek a jegyéből, hanem akkor így bevállalják, hogy akkor elviszik őket hát kirándulni, de meg oda, és mert ezek a kirándulások annyira borzasztó drágák, annyira minden kis spicolegákról, hogy sok művész ezért megy oda fellépni. És akkor nekik ott a maratontól kezdve a filmfesztiválig az égvilágon minden van az, hogy ahhoz képest itt totál pörögnek, hogy milyen pici meg Mi van jön. benne benne a csomagban, mit lehet a spitzbergákon mutatni? Tehát te mit láttál? Hát úgy van, hogy télen homobilos, meg ilyen kutyás dolgok vannak. Nyáron, amikor én voltam, akkor pedig hajókirándulás. Tehát gyakorlatilag akkor csak hajókirándulás van, mert egyébként ki sem tudsz mozdulni, ha nincs fegyvered. Egyébként lehet fegyvert szerezni, mert ott volt, volt nagyon sok turista, aki... Aki így egyedül akart kószálni, én vagy ezt nem vállaltam be egyedül, de ott sokan és akkor voltak. És adnak neked egy fegyvert, Akkor vagy ez úgy eszik, van, hogy előre vagy nem. Igen, hogy akkor előre kell írni a kormányzónak, hogy szeretnél fegyvert, és el kell küldeni, azt, hogy a büntetlen előéletű vagy, és akkor adnak fegyvert, és hogyha még soha nem lőttél, akkor még egy ilyen kis gyorsaló lövő tanfolyamra is beiratnak, vagy hát kapsz, ez így jár hozzá. És akkor így válladra a puskát, ezt te saját felelősség, szóval azért néha vannak, ugye balesetek. De például az nekem nagyon érdekes volt, hogy ahhoz képest, hogy ilyen 45 nemzetből áll ez a 2000 ember, mert sok külföldi van ezeken a bányákban, a hajókon, szóval nagyon multikulturális az egész. Soha semmi feszkó nincs. Szóval gondolom, hogy azért nagyon van bűnözés, mert most hova tud menni. <gül> <gül> <gül> Jön a következő busz vagy a hajó, az egy hónap az alatt elég gyorsan letartóztatják. És hogy szóval a ilyen lövő puskával még direkt se lőttek le senkit, meg Szóval, hogy abszolút biztonságos. Úgyhogy, de visszatérve arra, hogy ilyenkor nyáron hajók rándulás van, és van két település, ahol bánya van. Van a Bárencburg, ahol még mindig van kitermelés, és van a piramiden, ahol már nincs az egy ilyen kísértett város, és ebbe a kettőbe lehet elmenni. és hát, Ugye az árakra annyit, hogy mondjuk egy, egy ilyen egynapos kiránduláshoz 60 ezer forint, és gyakorlatilag más nem tudsz csinálni. Mondjuk a szállásköltséghez képest, ami 90 ezer, ez egy jutányos dolog, hogy 60 év már elment a jó kirándulásra. Egyébként még így a szállásra visszatérve, ugye ez olyan vicces volt, hogy az ember megy egy, egy jó, hát egy viszonylag menő szálloda láncnak az egyik tagjába, hogy kifizeti ezt a brutál összeget, tehát hát azt már, hogy én ott vacsorázak azt teljesen elképzelhetetlen volt. Úgyhogy ott is ilyen ezt a száraz tészt, a kínai levest <gül> vittem, és akkor a konyhára, hogy szeretnék kérni egy tányért, meg egy liter forró vizet, és szerintem így megértették, hogy miről van szó, úgyhogy nem, nem szólnak semmit, meg egyébként sohajnok. Egyébként láthatóan van turizmus? Abszolút. Hát mondjuk nem nagyon sok, mert uh, még csak 75-ben nyílt a reptér, addig, addig csak akkor voltak a turisták, hogyha megálltak az óceán, járó hajók, de nem, abszolút nem volt jellemző Hát azért ott nincs olyan látnivaló, szóval nincs egy ilyen elféltal, ami valam, hogy oda van hogy gyakorlatil semmi nincs ebben a longi LPM-nek. <gül> Sprintberg gondolom, az a fő látni vagy, hogy úristen itt is élnek emberek. Igen, hogy, hogy ennyire nincs semmi. De most hogy megnyílt a reptér, mennek járatok, hát leginkább itt hogy Tromsöből, De egy-két orosz járat, és sok orosz lakik arra Úgyhogy de hát azért egy ilyen évente pár ezer, szóval nem. Azért nem kell ilyen, tehát nem, nem kell ilyen nagy, <gül> hosszú sorokra gondolni. De ez a bánja, amit mondtál, ez mint turisztikai látványosság üzemelésbe? Igen, járnak, hát úgy van, hogy a spitzbergáknak így a, a jogállását, mikor szabályozták, még ezeknek a aláért a 40 valahány nemzet, és meg volt, hogy mindenkinek van halászati, meg vadászati joga egyébként nekünk magyaroknak is, úgyhogy ha. Valaki most az adáson, akkor foghatja okay, magát igen, és meg. Akarszom vállára a puskáját. <gül> És hát ezzel főleg az oroszok éltek, és évtizedekig ott volt egy orosz bánya piramidenen, de hát annyira veszteséges volt, hogy végül bezárták. Viszont úgy zárták be, hogy olyan nagyon gyorsan, úgyhogy úgy hagytak mindent, ott van a könyvtárban a kis kölcsönző cédulák, meg a, a kantinban ott vannak az edények, szóval minden teljesen, ahogy így egyszer csak elmentek, úgy maradt, és akkor egy jó évtizedig az égvilágon nem volt ott semmi, szabszodt kis város volt, és akkor most úgy kitalálták a Szok, hogy hogy ebből lehetne esetleg valamilyen turisztikai látványosságot csinálni, és megpályáztattak egy állást, és egy Szása nevű gyerek Szentpétervárról nyerte meg, és most ő ott a hoteligazgató, és az egyik régi épületet berendezték szállodának. Úgyhogy hát nem könnyű egyébként ott foglalni, mert ugye nincs az interneten, mert hát nem nagyon van arra fele internet, illetve az van, hogy mondta Szása, hogy... hogy Naponta egy párszor kimegy a mólóra, mert ott tud sms kapni, <gül> viszont három csak fönt van a hegyen, és oda csak egy hónapban egyszer mászik föl. <gül> Úgyhogy, talán nem, nem annyira egyszerű, de azért most is például, amikor rámentem a hajóval, akkor is volt ott egy-két turista, aki ezt így valahogy megoldott, és akkor ők ott maradtak egy éjszakára. És hát nagyon-nagyon, úgy képzeld el, hogy ott, mintha így visszautaznál az időbe több évtizedet a Szovjetunióval, szóval tényleg a, a kultúrközpont, és kis sporttermek, meg lenén szobor, amit el tudsz képzelni, az ott így minden. Hát Szásával viszonylag nehéz kapcsolatba lépni, Évával kicsit könnyűbb a Travelli napon naponunk <gül> keresztül, tegyék meg, meg menjenek halászni a Spitzbergákra, mert hogy a magyaroknak szabad. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szívesen.